Розділ сороковий. Гант мене будить не дуже рано. Він прийшов зі сніданком на таці та переляком у темних очах. Де ти взяв їжу? питаю я. До донизу в сінях якийсь маленький ресторанчик. Там і була їжа гаряча, але людей душі. Я киваю. Крихітна траторія, сеньоре Анджелеті. пояснюю я. Коховарить вона так собі. У спогадах спливають переживання доктора Кларка про моє харчування. Йому здавалося, що сухоти вразили мій шлунок, і тому він перевів мене на півголодну дієту з молока та хліба, в ряди годин, дозволяючи рибу. Просто дивовижа, скільки стражданого народу вирушило на зустріч з вічністю, одержимі своїми кишками та пролежнями, а скільки – сукупністю свого меню. Я знову підвожу погляд на Ганта. Що не так? Поміщний Глестон став біля вікна, і здається, що його повністю поглинули краєвиди п'яци внизу. Я чую трикляте дзюркотіння фонтана Бірніні. Поки ти спав, я ходив тут трошки прогулятися, не розповідає Гант. Ну, раптом когось би денебудь зустрів, або побачив телефон чи телепорт. Звісно, піддакую я. Я тільки но вийшов і... і... Він розвернувся і облизав губи. Северне там щось є, на вулиці під сходами. Я геть не певен, але в мене таке враження, що це... Ктир. Закінчую за нього я. Ти його бачив, киває Гант. Ні, але я не здивований. Це, це жахливо северне. У нього є щось таке, від чого в мене сироти по всьому тілу. Ось, поглянь хоч край мока. Він у тіні з тієї сторони сходів. Я спробував буб піднятися, але раптом закашлявся і відчув, як мокротиння піднімається в грудях і по горлу, кидаючи мене назад на подушки. Ганте, я знаю, як він виглядає, не переживай. Він тут не по твою душу. Я говорю впевненіше, ніж почуваюся. По твою? І це навряд чи. Вичавлюю я із себе між ковтками повітря. Найпевніше, він тут, аби пересвідчитися, що я не пробуватиму тікати в пошуках іншого смертного місця. Гант вертається до ліжка. Ти не помреш, северне. У відповідь я промовчав. Він сідає на стілиці з прямою спинкою поруч з моєю постілью і бере вже трохи охололу чашку чаю. Що буде зі мною, як ти помреш? Не знаю, щиро відказую я. Якщо я помру, то навіть не знаю, що буде зі мною. Серйозним захворюванням притаманний такий собі соліпсизм. Уся увага людини. Не гірш від чорної діри астрономів, притягує до себе все, чому не пощастить потрапити в межі її критичного радіуса. День збігає повільно, і я пильно стежу за рухами сонячних променів по шерихатій стіні, мацую під руками простирадло, думаю про гарячку, що набігає нудотою і випікає все в голові. Але переважно в центрі моєї уваги біль. Мається на увазі не мій біль. Зрештою, ті кілька годин чи днів, протягом яких він стискає моє горло та горить у грудях, його можна терпіти, навіть вітати, немов баламутного старого приятеля, зустрітого в чужому місті, а мається на увазі біль інших, всіх інших. Він відлунює в мені шумом гамом розбитого шиферу, періодичними ударами молота по залізному ковадлу, від чого мені нема спасу. В містках стоїть те клацення, перетворюючись на поезію. Весь день і всю ніч селенським потопом біль заливає температурні коридори моєї свідомості, де народжуються вірші, образи. Плутаний нескінчений танок мови, то розрадливий, ніби соло на флейті, то пронизливий, грубий і немов дюжина симфонічних оркестрів, одночасно настроюються. Але це завжди вірші, завжди поезія. Надвечір я прокидаюся з дрімоти, яка розбила на скалки сон, у якому полковник Касад бився за життя соло та бронламії, і бачу ганта, котрий сидить під вікном, а його довгасте обличчя забарване призахідним сонцем у теракотовий відтінок. «Досі там?» – питаю я хрипким голосом, наче провів терпугом по камінюці. Гант підскочив і запопадливо всміхнувся, а я вперше спостерігаю такий рум'яниць на його неодмінно строгому обличчі. «Ктир? Не знаю. Якийсь час його не було видно, але я його відчуваю. Він дивиться на мене. Як ти?» «Помираю. Я одразу пошкодував про поторання своєї легковажності. Хай би і точний на всі сто, бо побачив, який біля спричинив Ганту цими словами». Усе гаразд, майже весело додав я. Мені це не вперше. Фактично помираю не я сам. Як особистість я існую в надрах Технокорду. А це просто тіло. Кібрид Джона Кіца. 27-річна ілюзія із плоті, крові та позичених асоціацій. Ган підходить поближче і сідає на край ліжка. Мене вражає раптове відкриття, що вдень він поміняв простирадла, викинувши забрюхану кров'ю постіль і поклавши замість неї свою власну. Твоя особистість – штучний інтелект у корді, – говорить він. Значить, ти мусиш бути здатним зайти в інфосферу. Я хитаю головою, бо надто слабкий, аби відповідати. Коли тебе викрали філомелі, ми простежили твою маршрутизацію в інфосферу, – не здавався він. Тобі не потрібен особистий канал зв'язку із Глестон. Просто залиш повідомлення, де його зможе знайти Служба безпеки. Ні, – харчу я, – цього не бажає корд. Вони тебе блокують, спиняють. Поки що ні, але обов'язково спробують. Я обачно розставляю окремі слова між зітханнями, ніби вкладаю крихкі яйця назад під квочку. Несподівано в спогадах спливає лист, якого я надіслав Любій Фані невдовзі після складного крововиливу, приблизно за рік перед тим, як вони мене доконають. Написав я так. Якщо судилося мені померти, то я нічого безсмертного не лишаю по собі. Нічого, що дозволило би моїм друзям пишатися пам'яттю про мене. Однак я ж полюбив ті засади краси геть в усіх речах навкруги, і якби мав час, то створив би щось варте пам'яті про мене. Зараз мені ці слова здаються такими марними, йогоцентричними, ідіотськими, і наївними, але я досі відчайдушно в них вірю. Якби ж мати час? Місяцями я вдавав із себе митця-художника на есперанці. А скільки згаяв днів у приміщеннях будинку уряду із Глестон, коли міг писати? Звідки тобі знати, якщо ти не пробував? – питає Гант. – Про що? Перепитую я, і від цих трьох складів у мене знову напад кашлю. Корче закінчується, варт мені вихаркати майже тверді кульки крові в миску, як у похабцем підніс гант. Я відкидаюся на спину, намагаючись зосередитися на його обличчі. У вискій кімнаті сутиніє, ламп ми не світили. На дворі голосно хлюпочево дограй. «Ти про що?» – знову питаю я, намагаючись нікуди не линути, навіть засинаючи, навіть відчуваючи, як сни шарпують мене до себе. Пробував що? Лишити повідомлення в інфосфері, шипоче Гант. Зв'язатися з кимось. А про що лишити повідомлення, Лі? Я вперше назвав його на ім'я. Деми. Як нас украв технокорт, що завгодно. Гаразд. Я заплющу очі. Спробую. Хоча навряд чи мені дозволять. Та я обіцяю спробувати. Я відчуваю, що Гант тримає мене за руку. Навіть занурившись у припливу Томи, цей раптовий людський контакт розчулює мене до сліз. Я постараюся спробуючи до того, як здатися снам чи смерті. Із груди полковника Федмана Касада вирвався бойовий крик ЗСГ, коли він кинувся навперейми к Тиреві метрів за 30 до місця, де солвайн згорбився над бронламією. Ктир завмер і без найменшого тертя розвернув голову та зблиснув червоними очима. Касад наготовив штурмову гвинтівку і полетів зі схилу із карколомною швидкістю. Ктир перемістився. Його рух у часі полковникові здався мляво розмитою плямою. Солдат навіть помітив, що, поки він стежив за ктерем, у долині припинився всякий рух. Пісок нерухомо завису в повітрі і світло із сяючих гробниць якось стужавіло та набуло бурштинового відтінку. Костюм касада мінився разом із ктерем, невідступно повторюючи його пересування в часі. Тепер уже пильна. Істота смикнула головою і розкрила пальці рук, немов гострі викидні леза ножів, вітально клацуючи ними. Полковник загальмував метрів за десять від створіння та запустив штурмову гвинтівку на повній потужності, плавлячи пісок під ктерем зарядами широкого діапазону. Той розпікця і його панцир та сталеві скульптурні ноги віддавали пекельний огонь з усі А потім три метри почвари стали тонути, коли закипів, Бархан під її ступнями, перетворюючись на баюру лавового скла. Каса тріумфально закричав і підступив ближче, полощивши широким променем ктиря та землю, геть як ніби колись давно у дитинстві поливав зі шланга своїх друзів у кишлах Тарсісу. Ктир тонув. Його руки хлюпали по піску і скелях, відшукаючи точку опори. Летіли іскри. Він перемістився. І час крутнувся назад, як у фільмі «На перемоці». Але касат переміщався разом із ним, розуміючи, що йому допомагає монета, костюм якої корився його волі. Але крізь час вела його саме вона. І знову він поливав істотою концентрованим жаром, гарячішим від поверхні сонця, плавлячи пісок та дивлячись на те, як поруч полум'ям вибухають скелі. У цьому казані полум'я та мінерального розплаву Ктир закинув назад голову, роззявив проваля своєї пащі і загорлав. Почувши цей звук, приголомшений касат майже покинув вести вогонь. Рик був схожий на ревіння дракона впереміж із шумом термоядерного вихлопу ракети на старті. Від того вереску полковник і собі заскриготів зубами під вібрацію гірських схилів та куряву, яка була зависла в повітрі, а тепер сипалася на землю. Чоловік перемкнув на режим високошвидкісного твердотілого вогню і вистрілив десятьма тисячами мікроголок в обличчя створіння. Тир перемістився і судячи із запаморочливого відчуття в голові та ниттю в кістках на роки. Тепер вони опинилися не в долині, а на борту буйра, що з гуркотінням котився по трав'яному морю. Час поновив свій біг, і Ктир стрибнув уперед. З його металевих лап, якими він охопився за штурмову гвинтівку, крапало розплавлене скло. Полковник не віддав зброї, і вони перехильцем закружляли в незграбному танці. Ктир вимахував додатковою парою рук, і брикався з шипами на ногах, а касат стрибав та ухилявся, відчайдушно тримаючись за свою гвинтівку. Вони були в якійсь малесенькій каюті. Монета тінню сиділа в закуті, а інша постать, висока, закаптурена, рухалася в ультрасповільненому темпі, намагаючись уникати раптово розмитих рук та лез у тісному приміщенні. Крізь свої фільтри в костюмі касат бачив синьо-фіолетове сяйво енергетичного поля навколо ємності з ергом. Воно пульсувало і то посилювалося, то спадало, відступаючи перед органічними антиентропійними полями ктиря. Почвара батує і січе костюм касада до шкіри та м'язів. Кров'ю шить по стінах. Пропхнув дуло гвинтівки в пащу істоти і вистрілив. Хмара з двох тисяч високошвидкісних голок відкинула голову ктиря, ніби на пружині, і вчавила його тулуб у дальню стінку. Та навіть падаючи, монстр огородив шипи своєї ноги полковникові в стегну. І фонтан крові захлюпав вікна та стіни каюти в буєрі. Ктир перемістився. Зчепивши зуби, відчуваючи, як костюм автоматично накладає, тиснучи пов'язки на шви, Касад зиркнув на монету, кивнув її раз і рушив за істотою крізь простір та час. Сол Вайнтрауп і бронламія озирнулися, коли жахливий циклон жару та світла крутнувся за ними ущух. Сол прикрив молоду жінку своїм тілом поки навколо падало розплавлене скло, а тоді шипіло та сичало в холодному піску. Шум гамувався, піщана буря засипала баюру, що кипіла на місці, де відбувся бій, а вітер огорнув соловим плащем їх обох. «Що це було?» – видухнула Брон. Сол похитав головою і під завивання вітру допоміг їй зупнутися на ноги. «Гробниці відкриваються!» – прокричав Сол. «Певно, якийсь вибух!» Жінка поточилася, але втрималася на ногах і взяла старого за руку. «Рахіль!» – вона спробувала перекричати бурю. Сол стиснув кулаки. Його борода вже злиплася від піску. «Ктир її забрав. Не можу пройти у сфінкс. Чекаю!» Брун кивнула і примружилася, поглянувши на сфінкса, чий осяйний контур тільки й був видний у несамовитому вирі куряви. «З тобою все гаразд?» – спитав Сол. «Що?» «З тобою все гаразд!» Жінка неуважно помахала головою і торкнулася до неї руками. Нейрошунт зник. І не тільки осоружний придаток відктеря, а й сам шунт, який хірургічним методом їй установив Джоні, коли вони давним-давно переховувалися з ним у вулику Утиль. Без шунта, без петлі Шрена більше не існувало способу зв'язатися з Джоні. Брон згадала, як Уман знищив його персону, розтрощивши та сотавши її з легкістю, з якою Ламія могла би забити комашину. «Усе нормально», – відповіла вона, але похитнулася і дала себе підтримати Солу. Він і що скричав. Брон намагалася зосередитись, сконцентруватися на тут і зараз, після мегасфери реальність видавалася вузькою та обмеженою. «Лух, не поговориш!» – кричав Сол. «Назад до свінкса!» Брон похитала головою. Вона показала рукою на безкиди в північній стороні долини, де в хмарних закрутах піщаної бурі прозирало безмежне дерево ктиря. «Поет Силен, там! Бачила його!» «Ми нічим йому не зарадимо!» – прокричав у відповідь Сол, прикриваючи їх обох плащем. Кіноварний пісок шелестів по фібропласту, ніби голки-флешети по броні. «А раптом!» – сказала Брон і відчула тепло в затишку його рук. На якусь мить вона собі уявила, що може скрутитися поруч із цим калачиком не гірше рахілі та спати, спати. «Я бачила комунікації, коли верталася із мегасфери», – перекрикувала вона вітер. «Яким чином, тернове дерево пов'язане із ктеревим палацом?» Якщо пробитися туди, то можна спробувати пошукати спосіб урятувати Селена. Не можу покинути Сфінкса, Рахіль, похитав головою Сул. Брон зрозуміла. Вона погладила старого пощиці, відтак нахилилася ближче, поки його борода не торкнулася її обличчя і проказала. Гробниці відкриваються. Не знаю, коли нам випаде інша така нагода. В очах Сула бриніли сльози. Знаю, хотів би допомогти, але я не можу піти від Сфінкса. Раптом раптом...» «Я розумію», – промовила Брон. «Вертайтеся туди. А я схожу до ктеревого палацу, спробую відшукати цей його зв'язок із терновим деревом». На соло жаль було дивитися. «Кажеш, ти була в мегасфері?» – гукнув він. «Що бачила? Що дізналася? Твоя персона кіцца, вона... Поговоримо, коли я вернуся!» Брон відійшла на круг, аби краще бачити Вайнтрауба. Його обличчя – суцільна маска болю. Обличчя батька, котрий втратив дитину. – Ідіть туди, – твердо сказала вона. – Зустрінемося у сфінксі приблизно за годинку. Сол погладив бороду. – Більше нікого немає. Тільки ти і я, Брон. Нам не можна розділятися. Ненадовго доведеться. Брон відійшла ще трохи далі, і тепер вітер полоскав холощі її штанів і куртку. Побачимося за годину чи ще раніше. І вона худко рушила геть, перш ніж її могло здолати бажання ще раз сховатися в теплі його рук. Вітер тут набагато дужий і дме зі сторони входу в долину, так сильно, що сліпить їй очі та у суціль заліплює щоки. Тільки опустивши голову низько-низько, бронзпроможна триматися стежини, принаймні загального напрямку. Її шлях освітлює тільки пульсуючий сяйвий гробниць, а хроноприпливи так і шукають нагоди смикнути жінку в абсолютно фізичному своєму вияві. За кілька хвилин вона зорієнтувалася і зрозуміла, що вже пройшла обеліск, і звернула на камінними уламками доріжку в околиці кришталевого моноліту. Сол ісфінкс уже зникли десь позаду, а нефритова гробниця тільки й мріла блідозеленим відсвітом у кошмарному вітрі та куряві. Брон спинилася, ледве похитуючись під натиском свіжого штурмового подиву та припливів часу. Докторевого палацу лишилося трохи більше пів кілометра. Ну, зрозуміла вона, коли виходила з мегасфери, що між деревом. І цією гробницею існує якийсь зв'язок. А далі що? Чим мій настільки любить цей триклятий поет? Своїми вічними прокльонами в її сторону та здатністю казитися з півоберта? Навіщо гинути заради нього? У долині вирішить вітер, але понад його звуками Брон розчула значно пронизливіші крики, більше схожі на людські. Вона глянула в сторону північних скель, але за піском у повітрі все одно нічого не можна роздивитися. Бронламія схиляється вперед, піднімає комір куртки ще вище і суне далі проти вітру. Перш ніж вона встигла вийти з кабінки передавача «Світло Плюс», Міна Глестон почула передзвін вхідного повідомлення і лишилася на місці, витріщившись у голографічну нішу. Корабель консула відзвітував про одерження її відеолиста, але у відповідь нічого не надсилав. Може, дипломат передумав? Ні, колонки даних, які спливали, паралелепіпіді призми перед її обличчям, свідчили про те, що цей надсвітловий пучок походить із системи моря безкрайого. Приватним каналом із нею зв'язався адмірал Вільям Аджун Талі, скориставшись кодами, які вона йому передала. Коли Глестон наполягла на підвищенні флотського командира та призначила його відповідальним за контакти з урядом в ударній місії, що планувалася в околицях Хеврона, військово-космічні сили натягнулися з люті. Але після жорсткого вбивства світів Небесної Брами та Божигаю всіх штурмовиків перевели в систему моря Безкраєво. 74 лінкори, кораблі першого рангу в рясному супроводі факельників та сторожові кораблі. Усе це оперативне з'єднання одержало наказ якнайшвидше завдати удару по все ближчих зорильотах рою і спробувати вразити його ядро. Лі шпигуном та зв'язковим Гледстон. Хоча його нове звання та покладені на нього обов'язки Дозволяли брати участь у штабних засіданнях, на тому театрі бойових дій четверо командирів ВКС були старші від нього. Глестон це влаштовувало, і потрібна була своя людина на місці. У капсулі зібрався туман, і рішучий вираз обличчя заполонив собою нішу. Рекональча директорисо, доповідаю згідно з вашим наказом. Оперативне з'єднання 181.2 – успішно квантувалося в систему 3996.12.22. Глистон здивовано кліпнула, а потім пригадала, що це офіційний код системи зорі спектрального класу G, у якій було розташоване море безкрая. За межами своєї планети в складі гегемонії рідко замислюєшся про географію. Штурмові кораблі Рою подолають радіосиційного ураження об'єкта націлювання за 120 хвилин правив в Дарілі. Глестон було відомо, що радіус уцільного ураження становить приблизно на цілих 13 сотих астрономічної одиниці. І це дистанція, з якої системи озброєнь стандартного бойового корабля здатні вражати цілі попри їхній наземний захист. Наземного захисту на морі безкрайму не існувало. Свіжоспечений адмірал продовжував свій рапорт. Контакти з передовими елементами прогнозуються о 17.32, 26 за часом гегемонії тобто приблизно за 25 хвилин. Оперативне з'єднання розгорнуте і з розрахунку на максимальне проникнення. Два кораблі з трибуни забезпечуватимуть підкріплення живою силою та збройним ресурсом до моменту від'єднання телепорт-комунікацій на час бойових дій. Мій особистий флагман – крейсер «Одіссей» Вертограду. Готовий за першої нагоди виконати ваше особливе доручення. Віля Млім. Кінець зв'язку. Зображення трансформувалося в білу сферу, що крутилося, поки свій шлях. Доповзали шифри передачі. «Відповідь?» – запропонував комп'ютер передавача. «Рапорт прийнято, виконуйте далі», – вимовила Глецтон. Директорка вийшла у свій кабінет, де на неї з похмурим виразом на своєму прекрасному личку вже чекала седептра Акасі. «У чому справа?» «Воєнна рада готова розпочати засідання, повідомила їй помічниця. «Але на вас чекає сенатор Колчев. За його словами, йому конче потрібно вас бачити прямо зараз». Пусти. А раді перекажи, що я буду за п'ять хвилин. Глестон примостилася за свій старожитній письмовий стіл, змагаючись із бажанням склепити повіки. Вона дуже втомилася. Проте, коли зайшов колчев, вона його зустріла із розплющеними очима. Сідай, Габріеле Федоре. Масивний лузіїсь крокував сюди-туди. Яке обіса сідай! Ти розумієш, що відбувається, міно! Ти про війну? Сміхнулася вона. Кінець життя, яким його знали ми? І це мав на увазі? Ні. Колчев вгрюкнув по столу кулаком. Дідько, я не це мав на увазі. Я про політичні наслідки. Ти стежиш за річу спільною?» Коли є час. Тоді мала би знати, що деякі сенатори і впливові особи поза сенатом збирають голоси, щоб висловити тобі вотом недовіри. І це неминуче міно, це лише справа часу. Я в курсі, Габрієлі. Може, все таки присядеш? У нас є хвилинка дві перед поверненням до воєнної ради. Колчий фактично впав у крісло. «Міно, я про те, що трясеться навіть моя дружина, зайнята цим гуртуванням нової коаліції!» «Габріелі, Зюдета ніколи й не входила до числа моїх найвідданіших прихильників!» Широко всміхнулася Глестон, але враз посерйознішила. «Я не стежила за дебатами останніх хвилин двадцять. Скільки в мене є ще про запас, як гадаєш?» «Годин вісім, може менше». Глестон кивнула. «Більше мені не знадобиться». «Знадобиться?» «Та про що ти взагалі говориш, що б тебе забрали?» «Яке ще знадобиться? Хто ще, по-твоєму, здатен керувати воєнкою?» «Ти! Я навіть не сумніваюся, що на цій посаді мене зміниш саме ти!» Колчев щось пробурчав собі під ніс. «Можливо, ця війна триватиме не так довго», – Глестон ніби розмірковував в голос. «Що? А, ти про суперзброю Технокорду!» Вальбедо є робоча модель на якийсь із баз Збройних сил, і він хотів би продемонструвати її раді. Як на мене, жалюгідне марнування часу. Глестон відчула, як її серце ніби стисла холодна рука. Пристрій тип пожежла смерті. Що? Корт його вже збудував? І не один. Просто на факльнику встигли завантажити єдиний екземпляр. Габріеля, хто це санкціонував? Підготовчі роботи велися з дозволу Марпурко, дебелий сенатор похилився вперед. Міну, а що з цим не так? Скористатися ним без дозволу виконавчого директора все одно неможливо. Глестон подивилася на свого давнього напарника по сенату. «О, як далеко нам до пах з Правда, Габріеля?» Лозією знову щось рохнуло відповідь, але грубі риси його обличчя закарбували біль. «Наша власна чортова помилка. Попередній кабінет довірився Корду віддати вигнанцям брещу, як наживку. Коли вляглося, ти послухалась інших елементів Корду про залучення Гіперіона до мережі». «Гадаєш, участь великого флоту в обороні Гіперіона спровокувала Велику війну?» «Ні-ні-ні», – -ні, підвів погляд Колчев. «Це неможливо. І кораблів ігнанців у дорозі понад сто років, правда ж?» «Шкода, що ми їх так пізно виявили. З іншого боку, якби тільки можна було всю цю лажу порішати на перемовинах». Углестон продзвенів комлох. «Час повертатися. Радник Альбедо, напевно, хоче нас познайомити з озброєннями, які допоможуть виграти цю війну».